il ockonnen ja ja heten frekkom benomenus ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Alltså, ni som undrar vad som hände så, så pratade vi baklänges och nu förhoppningsvis är det uppspelat framlänges. Ja. Så här är det. Det är årets första dag. 1 januari. Gott nytt år eller god fortsättning, vad säger man? Uh, gott nytt år tycker jag. Gott nytt år allihopa! Nytt år. Och god fortsättning om ni lyssnar den andra januari. Alltså inte mellandagarna god fortsättning. För då fortsätter julen. Nu, nu vill man ju vara korrekt här och säga att mellandagarna är gott slut. Nej! Jo. Och gått slut. Gott slut i mellandagarna. I början på året köra en mm. gott okay. slut. Ja. Då kanske det hade varit mer peppigt att göra som Ludvig ville. Han tyckte att idag, första dagen på året, mm. då ska vi ett helt avsnitt där vi blickar tillbaka på förra året. Ja, men du det är ju Men alltså, det brukar inte vara så. Årskrönikorna kommer där. De jag kommer så... ju på nyårsafton, sista de på det. Sen stänger man dörren. Nej. Och så ja, tänker du menar att man har man. lämnat det nu? nu. Nej, men ja. vadå. S&T Sportens årskrönika den kommer ju alltid i början av januari. Inte Ni hörde ju inledningen. Är det bättre att tänka liksom baklänges eller framlänges? Är det bättre att blicka framåt eller bakåt? Får jag dela med mig av ett kärt minne jag mm. har från förra året på KP? Ja. Det var när en av våra medarbetare fyllde jämt 30 år och vi, ett antal av oss samlades i källaren för att framföra en hyllningsvisa eh, ihop med födelsesbarnet Josefin ja. Auer. Klipp in eh, lite av den Ja, lyssna här. Mm syster. Tryck på paus och softa för det gör man ju för sällan alldeles för ofta. Själ för bråttom finns det för gott om så låt mig istället vävlig babbla något emotiv. Josefina Melodica du rappade då och jag spelade gitarr och så. Det här det är det är finaste förutom den lilla att jag var en del av det men mm. annars det finaste några andra har gjort för mig mm. på kvällsdag. Mm. Det, härlig... det, jätt... det var det bästa mig också. Magisk stund nere mm. i underjorden, för ja. vi var i källaren här. Det kändes på. som att man var i en studio på något sätt. Men också ja. vad du var bra på att jodla lite. Ja. Det är imponerande. Äsch, äsch. Så där säger du till alla eh, vad bra du var på att rappa och vad bra du var på att spela ja. melodiken. Tack så mycket. Det var kul, men jag lämnar melodiken kvar ja. i 2018. Ja. Mm. Och eh, vi lovar att under året kommer du spela ett nytt instrument i någon, ja. I ja. någon men, podd. Ja, kanske. Ja. Ja, men, men, nej. Det finns elva poddar. Okej. Okay. Du kommer att spela ett nytt instrument i någon pod. Jag är fortfarande sugen på harpa. Det mm. kan mm. bara baxa in den som mm. är problemet. Men det jag tänkte är Ludvig, mm. du som faktiskt har lite talang. Ska du fortsätta jodla, eller ska du lära dig något annat? Joik. Eller så kulla. Kulla vore det fint om du kunde. Ja. Lovar du att ja. rola i podden innan året är slut? Om någon spelar sån här näverlur. Grejen är att jag kan spela näverlur. allt vi behöver är en näverlur. Och en sjö som vi kan stå runt. Ja. Det ja. fixar vi. Om vi om blundar. Sjön. Ja det kan vi göra. Men vi kan också blunda och gå till vår inre sjö. Det ser jag fram emot jättemycket. En ja. gång. Vad är du då då? Vallarkor i närheten. kan inte prata Men kan inte vara mm. i samma avsnitt som Josefine testar sitt nya instrument? Mm. Ja men vilket ska det bli då? Harpan. Det ja. passar inte riktigt till Munjiga har ju en sån lite här. Den känns ju samtida med kulningen. Ja, tidlös. Jag vet är? Nu <laughs> ja, vad en munjiga är. Det är sådär som man... Blåser man inte? Nej, Nej man bara man blärpar med den. Varför heter den mun då? Jo, för att du har den mot läpparna. Det är ju ljudbilden med munnen. Wow. Ja, Åh, oh, vad törstig man blir av allt det här babblandet. <laughs> ja, ja. Jag tänkte att det är dags för det här inslaget. Vem? Vem idag är det jag som bjuder. Ett nytt år som det är idag kräver ju en festlig dryck. För att liksom, ah, få den här skjutsen va, in vitamin i C. Ja, den innehåller mm. vitamin C. Det här är nämligen en dryck eh, som eh, jag faktiskt prövade några gånger förra året. Det är en så kallad bål. Det är väl festligt? Ja, bål på burk. Bål på, ja. på bautaburk. Det. Till bål, de det rimmar på skål. Ja. Skål i bål, så häll upp för all det. lyssnarna förstår väl inte hur eh, exceptionellt stor den här drickarburken är. <laughs> den är så Nej, enorm. För det är det som jag tyckte var roligt med den här. Det i den stora glasen. Att det är inte smaken som... Ja, vi kan väl prova den på en mm. gång så mm. får ni se. Ja, den är inte super, supergod. Utan det är burken som jag föll för mm. ja. Den är lite för stor. Men det är lite som att man har hamnat i i jättarnas land. Ja, ja eller att man har krympt. Liksom. Det är så här det måste kännas att vara två år och få sin första ledning. Ja, mm. får Och jag gillar det. det mm. Att det ska skavligt lite sådär. Jag har en, en gaffel hemma. Mm. Som på samma sätt ska Den har liksom en pigg mer än vad vanliga gafflar har. Aha. Oj! En, har... Bara den lilla skillnaden ja. gör att det blir en helt annan känsla Samma mm. med den här burken Jag har Men den här en då? teleskopgaffel då så kan det bli längre ja. Alltså man fäller ut den lite i smyg Och då kan man norpa andras eh, mat Perfekt på utflykt mm. om man har slut på sin egen Det är ingen egen. som kommer märka att det gör det Hör ni musiken? och härlig. Jag är glad. Eller vad tror ni det betyder? Jo, det är dags för lite roliga historier här i K-podden Det var som en något flams signatur. Alltså. Kan man lite säga? Jag låter den ligga kvar där för att invaga oss i härlig mm. flamsig stämning. Mm. Det är nämligen så. Jag är ju flams redaktör va, på på KP mm -hmm. får ta emot mängder av flams som eh, KP-läsare skickar in till flams@kpweben.se. Mm. Eller vi har vårt, vårt formulär på KP-webben där. Skriv till KP klickar man bara på. Man? man väljer avdelning där. Det, det måste man göra om man är sugen på att skriva ja. Precis. Och då, det, det kommer väldigt många roliga historier dit. Och frågan är om det inte har varit en av de starkaste perioderna på länge nu. Eh, Sätter kvaliteten då på de här, här skämten. Slutet 2018. Ja, slutet Jättebra 2018. hela 2018 har varit ett starkt, starkt år. Men hur som helst, så tänkte jag dra några av mina absoluta favoriter. Båda kommit de senaste veckorna bara. Jag tänkte börja med en av dem. Logiskt. Mm, Tack. Vilken är Finlands bästa rappare? En gottas. Mm, nu tänker vi. Ja, du ska ju vara något som låter fint. Det ska låta sådär här. Rantar runt i ringen. Och, mask i hallonen. Mask i Och då. <laughs> Fast bättre, och mer modern. Uh, ja. Rappi, in, in, inte rapi. Vad tog man inte så bra? Det skulle mer vara mycket rapper. då. rapper, naturligtvis. Vi är alltid rapper. Emmin, emmin, emmin. Emmin, emmin, emmin. Men det är ju Blir det samma sak baklänges? Men ni men, menar, det brände inte. Nej, men ni menar, det brände det tycker jag var roligt med förra årets julkalender Den lilla tjejen Som hela tiden sa saker blev baklänges Fast det stämde alltså ja. Hon är jätterolig Eskil, det blir ju läskig baklänges ja. och, och det är det så här, man orkar liksom nej, inte riktigt tänka och nej, Det, kanske blir det. det känns faktiskt, rimligt ändå. Det är ju ändå ett knep som man kan ta till Om någon säger något långt ord och så då kan man bara säga Ja, men det blir ju, vad heter det, hallonpaj baklänges men jag kan ett ord som faktiskt blir samma sak baklänges, mm. som ni kan dra till med när ni tycker podden blir tråkig. Mm. Då kan ni säga, vilket himla latmasksamtal. Mm -hmm. Latmasksamtal. Testa, spela upp det baklänges. Latmasksamtal. Testa, Och testa på den här naturrutan. Naturrutan. Ja, ni talar bra latin. Ja, <laughs> <laughs> ja ni talar bra latin. King, jag känner mig som nu. Då. Nej, nu det, du ska känna dig gammal. Du <här> menar <här> vi? vi två. Ja, precis. Ni, <här> ni. Det, det var det han menade. Ja. Men eh, tillåt mig dra ett lite mer nyare skämt igen då, För det var bara mitt ena där. Nu kommer det andra bra, om inte ännu bättre. Eh, det är alltid farligt att sälja in skämten innan. Ja, så, <här> ni vet, Ed Sheeran. Mm -hmm. eh, han är ju artist. Men känner ni till hans brorsa, den här trädgårdsmästaren? Nej. <gör> Scott Sharon. <gör> <hör> Okej, okay, den var faktiskt rolig. <hör> på riktigt. Mm. Jag har aldrig hört den, eller? <hör> Nej, inte jag har. Helt ny <nyss> för <med>. mig. Och den kan ju inte vara lika gammal som... Sådana trötta grejer som ni talar bra Alla tiden som Edd är så pass ung Eventuellt så är det lite nyare ja. än Ni talar bra latin <laughs> Jag har ett skämt till förresten som jag, Det är inte lika kul kan jag säga ja. på en gång Men det har jag kommit på ja. Vilken är Gadsteklarnas favoritlåt? Gadsteklar? Gad någonting Men vänta, God steklar är inte det och sånt? Uh, så det måste vara någonting med det bli, ja Lär det bli, bli Ja, men det kanske var mm. det största som hände på KP mm. 2018, att vi fick en ny ägare. Från och med idag så ägs vi inte av Bonnier Magazine Brands utan av tidningen Dagens Nyheter. Mm. Och alldeles strax flyttar vi in oss långt. Kommer det här att märkas i tidningen att vi tillhör en annan tidning? Jag tror inte det. Jag tror inte. Kanske om man kollar på det finstilta på sidan 50, att det är en annan logga att det står en mm. annan överskär. Men kommer du fortfarande vara boss på KP? Mm -hmm. Kommer jag... du fortfarande vara kp på KP? Mm. Som KP-fan undrar jag kommer det vara samma högkvalitativa texter och Bilder som förut? Ja, det hänger ju på oss. Ja, okay. och, men jag du hoppas jag verkligen nära. att vi kan fortsätta leverera det. Ingen press, men det hänger även på er KPR. För fortsätter det. ni skicka in högkvalitativa roliga flams som vi skrattar så mycket åt? Ja, då kommer flams fortsätta vara lika bra. Ja, precis. Och så vidare. Och om ni vill ha med någonting specifikt i podden, ja. då skickar ni ett mail till mm. kpodden at kpwebben.se. Jag skulle vilja veta mer om vad alla KPR har för intressen och sånt där. Ja, typ vad de har för aktiviteter och fritidsintressen. Ja, vad de tycker om att göra. Mm. Vad mm. ni tycker om att göra. När ni inte går i skolan. Kan inte ni skicka in till K podden eller något annat ställe men, men, och berätta Men podden om... är väl bra, vi mm. vill ju veta. Skulle vi kanske inte kunna ha med några KPR i podden någon gång? Klart ja, vi ska. Yes, det det yes, är en sak jag väldigt gärna skulle vilja göra i år. Hör ni? jag har faktiskt tänkt på en grej. Jag har en tendens att springa varje gång jag kommer till en trappa. Både uppåt och neråt? Både uppåt och neråt. Det är ganska märkligt beteende. Det kan vara att, ja men, exempel, nu på morgonen kommer lite halvt morgontrött på väg till jobbet. Jag springer ju inte gatorna fram direkt. Men i samma stund som jag kommer till trappan upp från tunnelbanan så tar jag den i tre härliga jättekliv. Oh, det är ja. liksom inte ens bara spring utan det är studs. Ja, precis. Det är studsspring. Oj, oj, oj. Och det jag bara tänkt på att det är ett ganska knasigt beteende egentligen. Det finns ingen mening bakom. Ja, men... men är det så här att du tycker att det är så kul så att du får sån energi att du inte kan hydra? dig? Eller är det så här åh, det är så jobbigt med trappan så nu måste den försvinna fort? Nej, jag menar att det här är någon slags inprogrammerat beteende i med att jag tänker inte igenom det här. Jag bara tar trappan triggar igång en vilja att eh, springa mm, i mig. Det kan ju vara något liksom, från urtidsmänniskan. Eh, <laughs> ja, man undrar ja, ju nej, det. Men när de kom fram till en svår passage, då bara oi, oi, ser man förbi. <laughs> här är man eh, utsatt om man ja. sölar i trappan. Ja, men men jag, ni springer inte trappan. Bara ni... ner. Ja, därför jag frågade. Uppåt så blir jag av olust och går långsamt. Det är inte bara just trappor, men ibland när jag är ute och går, så kommer jag på mig själv och säger, varför springer jag? Mm. Då har jag liksom börjat springa utan och tänker bara för att det är kul att springa. Det är lite samma grej, fast det kan vara vad som helst. Och ibland när jag åker till jobbet så åker jag tunnelbana och då byter jag mellan två linjer. Och då är det en sträcka på ett par hundra meter. Där är det så. Det är liksom inte okej att springa runt som vuxen. Det ses inte riktigt okej i vissa ögon. Men att springa mellan tåg är allt okej okay för det är så många som har bråttom. Så då kan jag ibland låtsas att jag har bråttom till mitt tåg fast jag inte har det bara för att få resa den där sträckan. Så då är så kul att det är allt jag har fast egentligen jag är jag inte alls bråttom. Vad gör du när du kommer fram då och folk står och väntar på en perrong och inget tåg? Sju minuter. minuter. <laughs> ja du kommer. <laughs> som en så en vindhund som precis har sprungit och mil ja, kan det, kolla, det, på klockan Det är ju inte, det är inte så långt. Tala för dig själva för du skulle låta sådär. Men, men, nej, men så att jag kan absolut relatera till att ibland har man springer benen och vill bara liksom, få utlopp för det. Ja, det kanske uh. är något sånt. Uh. För att även om ni kanske inte trappspringer då så mycket vad det verkar, så ser jag ju det här beteendet hos många, många andra när jag är ute och mm. vandrar på stan. Min favorittidpunkt på dagen, mitt favorit tillfälle på dagen, den jag Ska gå hem från jobbet och är på väg ner mot tåget. För då är det som en väldigt lång rulltrappa som står stilla. Den har stått stilla i många, många månader. Och där är det alltid som ett jag och ett helt annat gäng som liksom ner för den här trappan. Det är ingen som går. Alla liksom springer, studsar, struttar. Det är en väldigt, väldigt så härlig skara människor. Det är kostymgubbar och det är barn. Och det är liksom... Men menar du att det är du som har startat en trend eller Absolut inte. Jag tror mm. att det här är något som finns. En lust som finns i så väldigt många människor. Att man vill springa i trappor. Men på vårt gamla jobb, då hade vi jättemånga våningar. Då brukade jag och Ludvig tävla och springa mm. upp. Och sen sprang vi ner. Och jag vann. Du brukar vinna. Varje faktiskt. gång. Han är blicksnabb i trappor. Han är blicksnabb på korta sträckor. Jag vill säga att det är faktiskt en superkraft jag har. Det att kunna springa väldigt tyst i trappor. Mm. Även trädrottet. Ingen hörde mig när vi körde Nej. trapprace där. Och det mm. var ju kul för dig. Eftersom vi någon gång krockade rakt in i mm. en skef. Och jag mm. kom där jättemycket ljud för mig. Mm. Flåsig och så. Här, men, ja. Och skrikande och, och så. Mm. Mm. Då när jag springer den här. Eller när jag, när jag ihop med de andra. Och studsar ner för trappan. Eh, mot tåget. Då får jag alltid samma... Eh, känsla i kroppen Liksom som att det spelar upp En liten eh, filmsnutt I mitt huvud eh, På vad som skulle kunna hända Om någon ramlade högst upp att, Och det är alltid att jag ramlar mm. högst upp mm. Och att jag liksom Stutsar ner mer då som en boll För trappan jag, inte, jag brukar kolla på Simpsons Men pappan där Homer Simpson Han brukar alltid trilla mm. i trappor mm. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Och det är en bilden av mig jag liksom dratta ner de här 50 metrarna ja, ner. Men, men det är, eftersom det här är rusning va? Mm. Det som skulle hända egentligen är ju en dominoeffekt. då ja, verkligen. Där du liksom fäller hundratals personer framåt. Och så längst ner en stor hög av människor ja, som bara ligger exakt. och... Aah. Ja Och så fylls det på hela tiden. Bum. Bum. Hör ni att en katt? någon låter som inte är Luka, som inte är Fin som inte är jag Ludvig? Det låter som en katt. Ja, det är Lukas yngsta son. Men han... August. Gugge kallad. Jag tror han vill att vi knyter ihop den här podd-säcken. knyter ihop säcken, absolut. Och då säger vi Odje! Odje? Vad lustigt att hej då baklänges blir som adjö. Ådje. Oh, yeah. Nej men som vanligt Medan Josefin funderar på Vad hon ska säga baklänges Så vill jag bara säga Att ni har lyssnat på podden Glöm inte att följa oss på sociala medier Och kolla in vår sajt kpweben.se Glöm för guds skull inte heller Att prenumerera på tidningen Det är där det mesta händer Det var är